Och jag heter Daniela Markvart. Följ med på en promenad. Här finns något ja, nästan världsunikt som jag vill visa er. Tjena, hej. Det var schysst att du kunde ta dig tid. Det är Jan Jönsson vi stöter ihop med. Folkpartist och ordförande för stadsdelsnämnden i Skärholmen i södra Stockholm. Vi träffas nere vid ett stort grönområde mellan Vårberg och Skärholmen- strax bakom Västerholmsskolan, där en ny fotbollsplan håller på att ta form- men det är inte vilken bollplan som helst. Det här är Stockholms första och världens andra puckelbollplan. Som är en fotbollsplan med pucklor. Och på den här böljande planen kan bollen stutsa och rulla precis hur som helst. Och för att träffa något av de snirkliga målen behövs mer tur än skicklighet. Ett konstverk och en plats för lek på samma gång och den beskrivs av konstnären själv som en betraktelse av företeelsen fotboll i egenskap av att mer efterlikna livets spelplan som i själva verket varken är liksidig eller jämn. Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är inte likadana för alla och målen inte lika stora. Planens orättvisor neutraliserar den varierande skickligheten hos spelarna i fråga om teknik och styrka. I och med att den här planen är ojämn och därmed bollens färd blir oförutsägbar så utjämnas då förutsättningarna i livet. Så att plötsligt kanske den som inte alls har någon bra bollkänsla blir hjälte på den här planen och kan komma på någon ny idé hur man övervinner de här bucklorna och får bollen att gå i mål eller i öggland eller vad man ska kalla det för här. Ett lekfullt sätt att bygga rättvisa men också ett seriöst led i strävan att röja undan fördomar om förorten och sätta skärholmen på kartan. Och det kan ju skapa en förhoppningsvis en känsla av att bor eh, man är i skärholmen så finns det mycket roliga aktiviteter man kan engagera sig i. Man kan... Eh, Kanske också få fler människor att få upp ögonen för Skärholmen genom att de kommer hit och besöker den här unika anläggningen. Ja, vad är det egentligen som bestämmer bilden av en plats? Hur många hinder kan några pucklar riva? Välkomna till Konflikt! Om makten över staden, hör om chockhöjda hyror som tvingar människor att flytta. Om konstnärer och 50-tals som ska locka nya invånare. Och reportage från Sydafrika om att överbrygga årtionden av apartheid. Går det att bygga rättvisa? Hör röster från Johannesburg, Pennegången i Göteborg och Hökarängen i Stockholm. Jag... Um... Jag hittade hit till Hökarängen för ja, ett och ett halvt år sedan. Är det. Eh, och det gjorde jag för att eh, jag tyckte att det fanns lite för många som jag inne i på Södermalm. Alltså folk som håller på med kultur eller media. Eller... Viktor Lopes är skådespelare och Hökarängsbo. Eh, men också av rent praktiska skäl att vi bodde alldeles för litet- så... Vi flyttade ut hit. Jag hade ingen relation till Hökarängen innan. Bara att det var på vägen till Farsta. Och att jag har varit här på punk- och rockkonserter när jag var 14-15 år. Och då var det riktigt tufft att komma hit. Det kändes, nu var jag in real life. Hökarängen, en plats med några tiotals boende i slutet på 40-talet, förvandlades på några år till ett bostadsområde med 16 000 invånare. En stor del av de nyinflyttade var barn och unga, och många så kallade problemfamiljer placerades i det nybyggda Hökarängen, vars dåliga rykte höll i sig ända in på 2000-talet. Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem äger en stor del av fastighetsbeståndet i Hökarängen. Ingela Lind är Stockholmshems vd. Det som gjorde att liksom jag bestämde för att vi måste göra något i hökaringen. det var att jag träffade stadsdirektören eh, som är ansvarig för hökaringen och så sa hon, ni placerar allt för mycket försöks- och träningslägenhet i hökaringen. Hökaringen får ta alldeles för hög andel- –av de försöks- och träningslägenheter som kommer ut i Stockholm. Vad är försöks- och träningslägenheter? Försöks och träningslägenheter är sånt som, som om du inte klarar av att hantera ett riktigt kontrakt– –det kan bero på missbruk. Det är mycket vanlig orsak. Det kan bero på att du har eh, alltså psykiska problem. Då får du första möjlighet att få en träningslägenhet och sen kan du få en försökslägenhet. Och i många fall fungerar det där bra och i många fall så är det, fungerar det inte, inte bra så att säga. Och då kan man säga att de boende i, i Hökarängen fick ta ett alldeles för stort ansvar eh, för den här gruppen av människor som har liksom, ganska svår och tung problematik Så det, det, det var det första nästan som hände sa, England, nu, får du, nu får du liksom stopp, Ingen, inga fler till Hökarängen liksom. För att förändra bilden av Hökarängen och höja statusen på området startade Stockholmshem projektet Hållbara Hökarängen. Genom att ändra framtoningen på centrum, sätta upp neonskyltar- och locka dit nya butiker med låga lokalhyror, fokusera på miljöarbete- och hyra ut billiga lokaler till konstnärer- har man på kort tid lyckats ge hökarängen en ny image. Vi kan se det i form av ökade kötider. Det låter som det är negativt, men det är positivt i den meningen- att idag flyttar människor i mycket högre utsträckning till hökarin- för att de vill flytta hit- Därför de ser att när de kommer hit till centrum så är det fint. Man hör talas om hökarängen inte bara i negativa sammanhang. Alltså, jag är ju så gammal så att för mig är hökarängen krökarängen eller mördarängen. Det finns ju andra associationer men de är sällan liksom riktigt positiva. Idag finns det massa positiva liksom, saker som händer när man säger att om man bor i hökarängen. Idag kan man liksom vara ännu stoltare än vad man kunde vara tidigare liksom, över att bo här. Men inte alla är glada över Hökarängens förbättrade rykte. Innan Viktor Lopez flyttade från Södermalm till Hökarängen- besökte han en arkitektvandring här. En vandring som stötte på ett visst motstånd. Då var det en, en ganska känd arkitekthistoriker som kom hit. Han heter Martin Rörby. Så det var jättemycket folk som skulle gå. Vi var nog 50-60 personer- och då när vi kommer in på torget så minns jag att där hängde ju de som brukar hänga på torget. Folk som eh, har kassar med alkohol. Ja, A-laget kallas det. Eh, direkt när vi kom in där på torget, då var det som två, två av dem lösgjorde sig och gick runt den här gruppen. Och någon började, stick härifrån, stick härifrån, sa någon. Och plötsligt inser jag att jag han ser mig som någon inkräktare. Och jag, jag tror, moderat jävlar, ropar han. Det är första gången jag blev kallad moderat jävel. Eh, så det var någonting som vi utstrålade. Vi som grupp som gick omkring och var fina kulturintresserade människor i hökarängen. Så det var någon sån här, en krock där. Som också är spännande, men just när den sker så tänker man, vad fan, vad är det här? Vad är det som händer? Ja, vad är det som händer i hökarängen? I vårsolen på torget träffar jag Jonny och Solveig, som båda bott här länge. Jag tycker det är fint. Det är okej. Jo, nej, men det, det är jättefint. Här, just det. Jag träffar fortfarande på morset till mina kamrater från barndomen jag har flyttat tillbaka till samma gata till och med så det här kan vi mm. vad, vad tänker du om hökaringen och den, de förändringarna som man har gjort de senaste åren här Jo det, det är väl bra mycket av det bara att det blir för kulturellt vad då? då? Nej men det är väl bra men det får inte bli för mycket flömflöm över får det Blir Det inte bli ett nytt söder vad, vad händer då om det blir ett nytt söder? Nej, då kommer ju folket och eller så alltså det är inget fel på så men att införingarna flyttas bort. Det blir för att sen kan det ju bli aktuellt med omförvandlingar och grejer. Det, blir, det har ju blivit mer och mer attraktivt och, och då. Och då, då är ju risken att det medföljer att det blir omförvandlingar och bostadsrätter och, och folket som bor här ute de har inte sådana pengar. Jo liksom. de och det folk, folket som bor här håller väl inte på den, Nej, de, de det... idéerna heller- att man ska äga sina lägenheter på det sättet. Men sen, det är kul att öppnas nya grejer. och sen, det, det, det är jättebra. Alltså. Ja, det, är, det är skitkul med bageri och Sveriges första gågata- och ja. torget här. och Det är levande. Marianne Fanny är ung konstnär och formgivare- och flyttat till Hökaringen för ett par år sedan. Mitt under förändringsarbetet. Jag bodde utomlands i fyra månader. Och så kom jag hem och då plötsligt så var det en massa nya butiker. Och mycket nya, ny skyltning i centrum. Och också runt omkring i Hökaringen. Det som har hänt här är ju mycket att man har jobbat visuellt. Alltså att Stockholms då, som är det kommunala bostadsbolaget. De har satsat på just det visuella, det som syns, skyltar, skyltfönster, butiksfasader för att det ska se fint ut. Eller som de själva beskriver det, att det ska se mer ut som Södermalm. Har de sagt det att det ska se ut mer som Södermalm? Det finns en manual som de har delat ut till hyresgäster som har butikslokaler. Marianne Fanny plockar fram manualen som beskriver de krav som Stockholms hem ställer på den som hyr lokal i Hökarängen. Så här står det ju till exempel. Modern retrodesign passar väldigt väl in i Hökarängen. Med medveten utformning kan Hökarängen bli ett hemmaställe för många som annars söker sig till till exempel söder. Så att det på så sätt är det artikulerat. Undvik skyltning som ser skräpig och billig ut att det ger ett billigt intryck. Det vill man ha bort. Det säger ganska mycket om- vad för slags människor de vill få hit. Och i och med det också- vad för slags människor som de vill ha bort. För det som händer är ju att- man vill ha gett folk med högre inkomst. Och en stor del av befolkningen- i hökarängen har inte mycket pengar. Ingela Lind- VD för Stockholms hem igen. Det här att vi alla nu här medverkar till att Hökarängen får ett mer positivt rykte. Det måste vara bättre än det motsatta. Det är klart att, att, att ju mer vi lyckas här i Hökarängen, ju mer, liksom, ju bättre det blir, ju tryggare det blir, ju vackrare det blir, alltså, så vidare, så det är det klart att då kommer det flytta hit människor. Eller en del av de som redan vore kommer säga så, att nu är vi ombilda. Nu vill vi bygga, liksom, ta ut det här och göra en bostadsrätt av det här. Och, och, och då kan man säga ju bättre det går liksom, i vårt arbete desto större kommer den risken att bli. Men vad är alternativet? Viktor Lopez igen. Ja, nej, men jag har förstått att det finns en oro eller en kritik mot det här stora bostadsbolaget som finns här ute att de har gjort den här satsningen som de kallar för hållbara hökarängen, men jag måste bara säga att det är, som boende här så är det bara jättepositivt att det är några som satsar och, och vill något och om de i slutändan gör det för att få bättre om man ska säga, inom få bättre hyresgäster säga, och garanterat få in sina pengar så, så okej okay. För mig som kommer nu, som är den här generationen som bor här så tycker jag det är bara är jättepositivt. Jag hoppas att de fortsätter, att det inte är något tillfälligt. Att det... Nu går vi förresten förbi ett hus där Cornelis bodde på mm. 60-talet. Jaha, liksom. Och han, om jag har förstått det rätt så jobbade han eller om han var praktikant som socialarbetare nere här i Hökarängen. Så jag fantiserat ibland hur det skulle vara att komma in och söka bidrag av Cornelis Friens Fik. Tjena assistenten Jo du förstår Det samma visa idag som igår Jag behöver ståla till en fika och en macka Får jag loss en femtio lapp så ber jag att få tacka Sociala nämnderna samt lovar och svär Cornelis Resvik och polaren Per hos det sociala. Och det var konstnären och hökarängsbon Victor Lopez som funderade på hur det hade varit att söka socialbidrag hos Cornelis. I frilansreporten Johanna Langhorts reportage. Två gäster är med oss i konflikt idag för att tala om makten över staden. Vem och vad styr var vi bor och vilka konsekvenser får det? Ja, det är Hans Abramsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och för närvarande forskningsledare för ett projekt som för bland annat Sveriges kommuner och landsting ska producera kunskap om och arbetssätt i rättvisa och hållbara städer, förkortat Kairos. Hans Abramsson, vad är det som får en fredsforskare att ägna sig åt städer? Jag tror att den samhällsordning som pågår sätter städer i ett spänningsfält. Mellan att å ena sidan bidrar till en global hållbar utveckling och å andra sidan förvandlas till slagfält för sociala konflikter. Så vi ser att det som skapar social oro och förlängningen våldsamma konflikter det utspelas nu allt mer i europeiska och också i svenska städer. Det ska vi prata mer om i dagens konflikt. Jag vill också presentera vår andra gäst, Victoria Valdin, socialantropolog som arbetar på White Arkitekter. Arkitekter och ingenjörer vet jag att man möter på ett arkitektkontor, men en socialantropolog, vad gör du där? Ja, det är helt självklart att jag ska vara där. Som antropolog så är jag jätteintresserad av människor och mänskliga relationer. Och kontexten som människor lever i, platsbunden identitet. Och att sätta människor i centrum för stadsplanering och arkitektur är självklart jobb för oss. Mm. Vi har hört här om hökarängen men utmaningen finns ju på många håll. Victoria hur tycker du att man hanterar den här motsättningen som uppstår när man behöver rösta upp ett bostadsområde, man vill passa på att locka dit nya invånare och de som redan bor där blir oroliga för om de kan bo kvar? Ja, det är ju självklart förståeligt. Gentrifieringen ehm, är, är något, ett stort problem som vi faktiskt borde hantera rent strategiskt. Jag tänkte på det här reportaget med att Stockholms hem då skulle ha en manual där man strategiskt arbetar med att få in Södermalmsbor. Samma strategiska plan borde också vara för att man skulle arbeta med stadsplanningen för mångfald det vill säga lägg samma krut på att försöka se till så att de som bor där också kan bo kvar som att locka in andra. Jag tror att liksom, man behöver inte frysa utvecklingen. Det är inte, det är inte det jag säger att allt ska konserveras precis som det var. Utan ha en strategisk plan för att se till att det inte blir, att man inte tänger undan människor. Då tror jag tror att det här kan funka perfekt. Varför saknar sådana planer? Jag vet inte, jag tror att det, det, det, det är som att det blir liksom väldigt antingen eller. Om man lyssnar på vad Stockholms Hems vd eh, Ingra Lind sa här så först så var strategin och ha de här försökrotärningslägenheterna. Då blir det fullt fokus på det. Sen när det går bort, vilket är bra också, då blir det, den andra strategin tar över. Det är som att det är svårt att jobba med samverkande processer som på något sätt belyser den mänskliga mångfalden som, som vi har idag. Um, och, och, och det kan vara farligt att liksom inte ha de här uh Andra strategierna för bevarande också. Ja, nu är inte vd för Stockholms hem här och kan svara på det. Men, men vi har ju liknande eh, frågeställningar på andra håll. Och Hans-Abramsson, eh, vi hörde ju just hur det här också talades om att ju, ju bättre man lyckas med att göra området attraktivt, ja, desto mer ökar ju trycket på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter och pressar upp hyror. Är det här en oundviklig utveckling? Jag tror att vi måste ha klart för oss att städer håller på att spela en allt viktigare roll som regionala tillväxtmotorer Och då under förutsättning att man finner sin roll och sin plats i de globala produktionsnätverken. Och detta gör att de allra flesta... Förlåt, vad menar du med de globala produktionsnätverken? Jag menar att tillverkningen sker ju oftast på den lokala nivån och tidigare så kopplades det ihop med kanske nationella produktionssystem medan numera man är uppkopplade till andra globala led. Man, man blir själv ett liten förädlingsled i en längre kedja på något sätt och för att kunna få den platsen, för att kunna dra till sig utländska investeringar så handlar det väldigt mycket om, precis som vi hör inslaget att bli så attraktiv som möjligt att locka till sig, vad man kallar för den kreativa klassen. Och om man går in och tittar på de tillväxt- och strategiplaner som, som de allra flesta kommuner och regioner producerar i Sverige från Haparanda ner till Ystad, så finner man just de här fyra mantrarna. Det handlar om tillväxt, det handlar om om innovation, det handlar om kreativitet och det handlar om attraktivitet för att bli till den här noden då i sin globala omvärld. Och Det gör att man får ett mindre intresse för de människorna som redan bor i staden. Va? Man gör inga riskbedömningar man gör inga alternativa handlingsplaner som min kollega efterfrågar och man gör inte heller någon analys utav målkonflikterna utan man hoppas göra allt för att skapa förutsättningar för den ekonomiska tillväxten. Och vilka blir då de här målkonflikterna? Ja, det finns en rad olika målkonflikter men tar vi bostadspolitiken som exempel så klart att det uppstår en målkonflikt mellan att å ena sidan skapa social hållbarhet och bli en blandad stad. Och å andra sidan försöka dra till sig den här kreativa klassen, behålla eller dra till sig ännu köpstarkare boende. Vilket innebär då att man gör renoveringar som inte vanliga människor har råd att betala. Och så får man en utflyttning, man får en segregation och man förhindrar den här blandade staden. Victoria Valdin, vem är det som bestämmer? Vem är det som ser till att det blir så här? Oj, vilken svår fråga. Jag, jag tror att det, det först vill jag säga att jag tycker att hållbara hökaringen gör ett jättebra jobb. Men vilka som bestämmer, jag skulle vilja säga att det är marknadsekonomin som bestämmer om man nu skulle kunna picka ut någonting. Och målkonflikten här som jag tycker är intressant, det är just marknadsekonomin och, och demokratin. men vi har ju en politisk demokrati som på något sätt ska värna om att se till att det inte blir så här. Men, men vi, har, vi, vi, vi tror så mycket på tillväxten. har tagit över så himla mycket. Så att det är som att marknaden får fritt spelutrymme. Har politiken gett upp? Jag tycker att de skulle kunna vara betydligt starkare i det här. Då, men det är deras jobb. De är folkvara. De ska representera en, en, en varierad befolkning. Och de borde strida för att se till att det blir mer, mer mångfald i planering. Absolut. Vi ska förflytta oss till ett annat område som heter Pennegången, ett bostadsområde i Högstbehöjd i Göteborg. För två år sedan så skickade fastighetsägaren ett brev till de cirka 1500 som bor på Pennegången. Husen ska renoveras i grunden. De är tekniskt slut, var budskapet från Stena fastigheter. Renoveringen skulle innebära höga hyreshöjningar och många av dem som bor på pennegången riskerade att tvingas flytta eftersom de inte skulle ha råd att betala de nya hyrorna. Och många har redan flyttat innan renoveringen har kommit igång. Yvonne Söderberg har bott på pennegången i snart 40 år. Det är kärlek hela vägen, ja det får man säga. Det tycker jag. Sen har det varit lite... Nu lite så. Men, vad är det som har förändrats då? Alltså, du säger att... Nej, men det är ju detta med renovering och sånt där. Men vi avvaktar och ser. Vi ger oss inte. Vi flyttar inte härifrån i alla fall. Släpper inte taget av den här gröna vasen. Yvonne och hennes två vänner sitter vid ett bord utanför Pennygångens lilla affär. De har köpt smörgåsar och kaffe. De har bott här så länge de kan minnas så när brevet om renoveringar kom för två år sedan så sprack något av den där självklara känslan som fanns kring deras hem. Ja, för ja. det här är renoverat ordentligt så blir det nog här ett av stans... finaste, är... det detta Det är ju, vet du. Många så säljer sina hus och flyttar ja, hit. Ja, ja, ja. Vad ja. var, så, det. Jag... Det var det. Varför ska vi flytta andra ska ha råd att flytta in här? Nej, vi ska inte flytta. Visst ut man har råd att bo kvar eller någonting. Nej, så att... Men han rotar ju sig så. Stortrivs här alltså. Om man kan säga det ordet. Det Kanske inte många förstår ut som inte bor där som har bott men jag gör det. Detta betyder väldigt mycket alltså. Penningången består av låga, gråa hus. Ett av dem är riktigt långt, kanske en kilometer. Och det slingrar sig som en rätvinklig orm gårdar mellan huskropparna. Och sen bredvid några hus som ligger som hästskor med gräsmattor och lummiga träd i mitten. Här finns knappt 800 lägenheter och de började byggas 1959 som ett experimentbygg inför miljonprogrammet. Och sen dess har det inte gjorts några större renoveringar så det finns en del att göra. Men ägarna stena fastigheter, de vill göra mer än att fixa husens stammar som avlopp och el- Lägenheternas standard ska höjas generellt och hyran skulle i början höjas rejält. Men efter stora protester från de som bor på pennigången så ska nu stena gå lugnare fram. De boende ska få mer inflytande och kunna välja hur mycket som ska renoveras och därmed påverka hyresnivån. Kristel Armstrong-Darvik som är koncernchef på Stena fastigheter tycker att de borde ha haft mer dialog från första början. Ja, vi borde absolut ha lyssnat bättre från början. Det är jag den första jag erkänner. Att, att äh, ha en bra boende-dialog är jätteviktig att, att lyssna av. Men det är ju inte, vad heter ett helt nytt fastighetsbolag? Kunde ni inte det innan pennegången drog igång, eller dialogen? Ja, vi sysslar inte med så stora omfattande renoveringar, utan det var ju mindre renoveringar. Men äh, det är klart att vi har, har haft dialog, men inte så omfattande dialog. I huset som nu kallas Etapp 1, där bor det inte så många kvar. På porttelefonerna så är de flesta namn borttagna det är ett fåtal namnskyltar som sitter kvar. Där finns det två så kallade dialoglägenheter där det ska föras samtal. I en av dem så hänger en massa lappar med röda hjärtan på väggarna om vad de boende vill. Barnen kan måla husen står det på en. Jag vill inte betala 50 kronor i månaden för att behålla badkaret står det på en annan. Där möter jag gentrifieringsforskaren och penninggången-born Katarina Törn. Penninggången är en helhet. På stormöte efter stormöte har hyresgäster sagt detta. Att alla ska fortsätta ha det så som vi har det och dela den vardag vi delar. Och jag tror att tilliten till den här dialogprocessen den är lite beroende på det. Men fortfarande finns det ju inga... Det finns ju inga löften om att vi ska kunna göra det eller ens att penninggången som helhet ska finnas som det finns idag. Penninggångens ägare stena fastigheter, de tycker att deras ansvar det är att ordna en boende dialog Och att en del av den där dialogen det är att se till att hyresgästerna har valmöjligheter. Sen är det ett politiskt ansvar att se till att de boende med låga inkomster har råd att bo. Det finns bostadsbidrag och försörjningsstöd. Håkan Bördan bor på penninggången Stena säger också de ger de boende här ett val Jag, jag tänker så här, det är väldigt lätt att på pappret säga folk har ju ett val Men jag bor ju här Mina barn går i skola här Jag har ju en vardag som är utformad efter att jag bor här Jag väljer att bo kvar med mina grannar Det väljer jag Jag väljer att ha samma hyra som jag har idag Det väljer jag om Stena inte tycker det är bra valt av mig, då kan de välja att äga en annan fastighet. Det är deras val. Om alla på penninggången ska kunna bo kvar, det är just ett val. Men det valet får de boende göra själva. Det säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef på Stena fastigheter. Det är ju deras egna val, men det är vår ambition att de ska kunna bo kvar. Men det finns ingen garanti? Vi kan inte garantera det. Vi kan inte garantera för någon. Men om man får ett val och flytta någon annanstans, vad säger ja, ni då? Jag säger nej, icke. De har frågat det bara nej, du nej. vet det. Så gör jag inte. Så är nej, det så nu. Jag du bor det. inte det första som ska göra dem va? Nej, jag bor inte första. Nej. nej, det skulle vara tredje du skulle komma ja, till tredje. från början. Mm. Men skulle du vet... De skulle göra dem urhusen först. Du hittar du inte ett och nej, eller vad du? Heter vet det? Det? Ja, där hörde vi Yvonne Söderberg och hennes vänner som bor på Pennegången i Göteborg. På vår hemsida kan ni höra längre intervjuer med stena fastigheters koncernchef och de boende på Pennegången. Adressen dit är sverigesradio.se. Reporter var Jesper Lindå. Victoria Valdin, socialantropolog verksam vid ett av Sveriges största arkitektkontor. Vilken funktion har dialoger med boende i praktiken? Har de något rejält inflytande eller är det bara skenbart? Um jag och mina kollegor skulle aldrig ge oss in i en dialog utan att verkligen vi liksom, trodde på att vi verkligen kunde förändra och vårt mål är ju att representera de boende brukarna av miljön vi ska liksom vara som slags tolk och, och på något sätt se till så att det de säger kommer in i planen men det här det är så otroligt komplext. Det här var ju genomgående i den förra, det förra reportageet också. Vad är alternativen då? Att göra ingenting. Alla de här bostadsbestånden är ju i behovet av renovering. Och då att hitta någon slags mellanläge där man kanske anpassar lägenheten ut efter val är väl liksom ett sätt att gå. Men å andra sidan då, vad gör man de som inte vill ha förändringar, som inte har råd med förändringar- Ja, det är så otroligt komplext och vi är ganska för det nya, nya utmaningar för Sverige. Och jag kan förstå att det har blivit lite fel och man måste göra omtagningar. Men, men det är precis som Kristel eh, därifrån Stena sa innan att det, det, vi, vi är liksom lite naiva inför det här. Byggbranschen har inte stått inför de här stora renoveringarna än. Vi måste hitta lösningar. Hans Abramsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet. Ehm, runt om i Sverige så finns ju mängder av miljonprogramsområden som behöver rustas upp. Hur kan man undvika att de som bor där just upplever det som ett hot? Alltså jag, skulle, jag håller med Victoria om att, att upprustningen och renoveringen av miljonprogrammen och det dilemma som vi har i det här inslaget det är ju faktiskt ett av Sveriges största utmaningar som vi står inför och som riskerar också den sociala sammanhållningen och den sociala hållbarheten. Och det är anmärkningsvärt tycker jag. Och Det som är väldigt förvånansvärt är att ingen har förstått att, att, att hus och lägenheter behöver renoveras och avsatt pengar för detta. Utan nu det övervältras hela kostnaden på hyresgästerna. Och det är klart att det ställer samhällsvågivet det inför orörda påfrestningar. Mm. Jag, jag, jag ser själv inte att gentrifiering innebär ju i vardagsspråk att människor inte har råd bo kvar efter en förnyelse och att de tvingas att flytta därifrån. Men en förnyelse och en renovering av miljonprogrammen är ju å andra sidan nödvändig. Vi måste ha en bostadsstandard som blir dräglig. Frågan är ju då bara hur detta ska kunna finansieras. Alltså här tror jag att vi måste fundera på en helt annan typ av prissättning på våra hyror. Vi måste fundera på för förutsättningar till exempel social subventionering så att människor får lov och har möjlighet att bo kvar i de områden där de har vuxit upp. Ser vi sådana tendenser idag finns det ett sådant samtal Ja, jag tycker att det gör detta. och Jag tror också att det som vi hör ifrån penninggången och, och stenas erfarenheter börjar att och, och liksom spridas bland fastighetsägarna. Vi har ju varje år något som kallas business arena som fastighetsägarna tar initiativ till de stora konferenserna. Årets konferens i Malmö den, jag tycker nästan att halva konferensen handlar just om frågan om social hållbarhet. Jag ser ett, ett, ett framväxande gemensamt intresse växa fram. Det är så att den sociala oron som utvecklas i våra städer med brinnande bilar gör att bostadsområdet förlorar social status, förlorar rykten. Det skrämmer också iväg utländska investerare. Så nu börjar vi förstå att ska vi kunna få vara med i det globala produktionsnätverket som jag kallar det för så måste vi också skapa förutsättningar för att höja då ansinnet i olika områden. Och det som sker i Sverige just nu är att i de här utsatta och resurssvaga områdena så börjar också priserna på bostäder och på fastigheter att minska och det gör också fastighetsägarna oroade för detta och då vill de tag i frågan. Så det är liksom inte bara stenar utan att vi måste förbättra dialogen, vi måste närma oss de boende vi måste hitta alternativa finansieringsformer utan jag hör detta från allt fler fastighetsägare runt om i Sverige. Victoria Valdin, känner du av det här att, att de olika aktörerna ser att socialt ansvar ligger i deras intresse? Och när jag började jobba riktigt aktivt med de här frågorna för kanske fem, 6 år sedan så var det, det intresset väldigt svagt. Vi har sett det öka ganska markant, speciellt de senaste tre åren, där även byggherrar har börjat tävla i och vill att ta det här och även förvaltare också. Vi är intresserade av att ta ett socialt ansvar. Sen om det är för att de vill göra CSR eller vad det är, det spelar ingen roll bara de gör det. Men alltså det här med resursfördelning, jag, jag tillhör de här som inte tycker att, att, att bekostnaden ska gå för hyresgästerna utan att det också måste, vara någonting om sociala subventioner, jag vet inte hur det ska se ut men vad som stör mig så himla mycket det är den generella resursfördelningen på, som städerna har för mig är det liksom ett mysterium hur Stockholms stad kan bygga upp nya bostads, bostadsområden som här Havarby stad och, och några Djurgårdsstan eller Malmö, Västra Hamnen och sen att det inte finns pengar till att renovera järva eller Det går inte ihop för mig. Vad är det jag tecken på, tycker du? Marknadsekonomi igen. Alltså man är intresserad av att göra investeringar där, på, på dyrmärk där man garanterat snabbt kan få in pengar. Det är sånt kortsiktigt tänk. Jag menar, vi ska jobba med samhällsplanering. Vi ska ha ett långsiktigt perspektiv på vad vi gör. Många av de här områdena är otroligt attraktiva och kan bli otroligt, otroligt fina. De ligger nära storstäder. Städerna växer ut. Satsa på dem. Ja, vi ska höra mer om det här med sociala hänsyn, om, det verkligen är en, det finns ett, om bolagen också ser ett ekonomiskt egenvärde i det. Jag ställde den frågan till den amerikanska professorn i statsplanering, Susan Feinstein, och ja, jag fick ett välvilligt skratt svar. i svar. Jag att Nej, vi kommer att få vänta länge innan fastighetsbolag inser att det ligger i deras intresse att bygga hem för människor med små inkomster. I hennes tidigare hemstad, New York, ställer man visserligen krav på byggbolagen. För att få bygga i attraktiva lägen måste man också bygga en viss andel billiga bostäder. Men det kommer aldrig att räcka, säger Susan Feinstein, som har forskat om stadsplanering och stadsutveckling i fyra decennier, nu verksam vid harvard universitet. Since the really the middle of the 1970s, there's been a huge emphasis on competitiveness, on being number one, on being a global city. Uh, that this has been at the detriment, really, of principles of justice. Istället för att bygga så att alla har råd att bo i en stad har konkurrenskraft varit den dominerande drivkraften i stadsutveckling sedan 70-talet. Att bli en världsstad, att bli nummer ett, har varit viktigast. Inte att bygga rättvisa städer, säger Susan Feinstein, som skrivit en bok med titeln The Just City, den rättvisa staden. What we've seen then is a often a deterioration in the quality of life of uh, low-income people. And it isn't just a matter of gentrification. It's also a matter of the feeling of whose city is it and uh, people feeling that their needs uh, really don't matter. Villkoren för låginkomsttagare har kraftigt försämrats på bostadsmarknaden, hävdar Susan Feinstein. Och det handlar inte bara om gentrifiering, att den sociala statusen på ett område höjs. Det handlar om en känsla av tillhörighet, att ha inflytande, att ens behov blir tagna på allvar. Den känslan har urholkats när ekonomiska faktorer, vad som är tillväxtfrämjande och gynnar konkurrenskraften, är det som gäller. Men det som avgör hur väl en stad fungerar är hur rättvist den är enligt Susan Feinstein. Det är visserligen svårt att mäta medger hon och förklarar att det i praktiken handlar om tre avgörande faktorer. Demokrati, mångfald och fördelning. Och när det gäller just fördelning påpekar många att ekonomisk tillväxt i längden gynnar alla. Men det krävs något mer betonar Susan Feinstein. Visst, utan tillväxt finns inget att fördela säger Susan Feinstein. Men tillväxt i sig är heller ingen garanti för att något verkligen kommer att fördelas om det inte finns ett politiskt tryck som ser till att det sker. Well just det politiska trycket saknas idag, Hevder Harvard professor in stadsplanering. I just don't see a political force out there right now. Uh part of it has to do of course with the end of communism. When that was seen as an alternative, then there was a need on the part of the non communist world to show that it could provide for people. But now that opposition isn't there. Det finns inga utopier, inga visioner om hur man ska uppnå ett bättre samhälle för alla, menar Susan Feinstein. Med slutet av kalla kriget försvann också föreställningen om kommunismen som en alternativ samhällsmodell. Hon understryker att det aldrig var något realistiskt alternativ, men det bidrog ändå till att västländerna blev mer angelägna att visa att de var bättre på att se till sina medborgares behov. Och när varo en ser till sig och sitt riskerar just de snabbt växande städerna att bli till våldsamma konfliktherdar säger Susan Feinstein avslutningsvis. You know, it's manageable in wealthy countries. I think what one sees in the developing world is huge conflicts uh that uh, the dissatisfactions that especially young people have with their lives tend to be galvanized by appeals to ethnicity, religion, tribe, whatever, and that this is very destabilizing. I rikare länder går motsättningarna fortfarande att hantera, men i utvecklingsländernas städer kommer vi att se allt våldsammare konflikter. Frustrerade ungdomar utan framtidsutsikter, utan jobb, utan bostad lockas av gemenskaper efter etniska, religiösa eller klanbaserade linjer. Och det skapar stor instabilitet, sa Susan Feinstein, professor i stadsplanering vid Harvard-universitetet och författare till boken The Just City. Ni lyssnar alltså till Konflikt i Sveriges Radio p som idag handlar om makten över staden. Vem och vad är det som styr var vi bor och vilka konsekvenser får det? Hans Abrahamsson vid Göteborgs universitet. Nu kommer vi in på ditt ursprungliga område, freds- och utvecklingsforskning. Det är ett dystert scenario Susan Feinstein målar upp. Är det så illa? Ja, alltså... Jag håller med Susanne i, i, i vad hon säger. Jag skulle faktiskt också vilja dramatisera det ännu mer och säga att det är inte bara utvecklingsländer som vi ser den här sociala oron utvecklas utan det är också i väldigt många europeiska och inte minst i svenska städer. Hur då? Alltså, vi lever ju i en tid av stor samhällsomdåning där processer som globalisering, nya migrationsmönster och denna jättesnabba urbanisering skapar mångfald, social polarisering och vidgar såväl hälsoklyftor som inkomstklyfter. Samtidigt så ser vi också att staten och det håller jag med Susanne Feinstein staten drar sig tillbaka utrymmet för det politiska minska det är på något sätt det som vi har pratat om, den enda vägens politik för att bli till den här attraktiva Norden och detta gör det som Victoria var inne på inledningsvis att det uppstår ett demokratiskt underskott det, det, de ekonomiska aktörerna får ett allt större inflytande Du beskriver ju ofta staden som ett spänningsfält vad, vad består de här spänningarna av? Alltså spänningarna just av den ökade sociala polariseringen och de vidgade inkomst- och hälsoplyftorna. Människorna känner en ökande relativ frustration där man upplever att man inte har samma livschanser utan livschanserna beror väldigt mycket på var man är uppvuxen och var man bor. Det är vad vi kallar för sociala bestämningsfaktorer. Och det skapar naturligtvis känslor av orättvisor, känslor av att vara utestängd ifrån samhället. Det skapas ett väldigt starkt inlandforskap där vissa klarar av att leva ganska angenämt och andra känner att de berövas de här möjligheterna. Och vad är det då som avgör om det här ska utmynna i social oro eller vad krävs för att vända på trenden. Ja, alltså, hur man rör sig i det här spänningsfältet och det är ju vår grej inom frihetsutvecklingsforskningen, det är ju att riktningen är politiskt påverkbar. Den är ju inte ödesbestämd. Och det handlar väldigt mycket om att människor ska få en chans att känna sig delaktiga, att känna att man blir hörd och att man kan påverka de besluten som berör ens vardagsliv. Och här finns det ett antal olika saker som man kan göra på lokal och kommunal nivå. Mm. Victoria Valdin, socialantropolog på ett stort arkitektkontroll kan man planera och bygga för att förebygga social oro? Ja, men Jag tror verkligen att man kan det. Det handlar bara om att vilja göra det. Det är... Det... Det fokuset som vi har i Skandinavien på, på teknik och ekonomi har gjort oss väldigt svaga i att tänka på de sociala aspekterna. och Jag tror att skulle man lägga liksom bara en tredjedel av den kruten som man har lagt på att tänka i ekonomi och teknik så skulle vi kunna hitta de här lösningarna. Och jag har jobbat lite i, i Afrika och, och så med, med statsplaneringsfrågor frågor. jag måste hålla med Hans där också och säga att de i västvärlden där människor mer än i utvecklingsländer eller vad det kallas för nu känner att de faktiskt har makt att påverka någonting. Alltså vi har, det, det är ju så, vi har ju tillgång till sociala medier och, och så. Där tror jag att spänningarna är, är större faktiskt. Jag menar, det, det är mycket lättare att köra över där man kan bli överkörd och inte ha tillgång till makt. Och jag tror att det är därför de här frågorna är så otroligt relevanta för oss i Sverige idag. Därför att hur det än är med ekonomin och så har vi nu otrolig tillgång till att säga ifrån och säga till. Och precis som den här killen i, om det var penninggången som sa nej men vadå, jag vill inte, jag vill bo kvar jag vill inte betala mer hyra. Den attityden hittar man inte riktigt i utvecklingsländer. så att vi, vi, vi, måste, vi måste ta tag i de här frågorna. Du säger att det handlar om vilja. Saknas viljan idag? Det finns en massa eldsjälar som jobbar i de bolagen och i byggbranschen där man fattar en massa beslut. Även där jag kan tycka att all, jag kan tycka att byggherrar ibland har alldeles för stor makt över de här frågorna och att kommuner och städer är ganska svara i dem. Men också med det sagt att det finns otroligt många eldsjälar som vill se en stor förändring i det här. Och därutav hela hållbarhetsfokuset. Menar, det, finns ju, det finns ju knappt ett, ett byggföretag idag som inte har en hållbarhetsavdelning. Och det säger någonting om vart vi är på väg. Men hållbarhet handlar ofta om, om miljö. Va, ja. Vad är social hållbarhet då? Vem bryr sig om den? Nej, men det handlar li, lika mycket om, om miljö. Jag ska säga så här att hållbarhet... Alltså, Hållbarhet handlar om sociala frågor, ekonomiska frågor, miljöfrågor och har liksom att de har drivit så hårt har gjort det ännu lättare för oss som jobbar med sociala aspekter i stadsplaneringen att komma in så de är, de är högst relevanta där.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 Innan vi avslutar dagens konflikt ska vi ta ett långt kliv söderut. Vad händer när gentrifieringen sker i städer där det finns ett skriande behov av stadsutveckling som i Johannesburg i Sydafrika, staden som under apartheid var extremt segregerad och byggdes efter idéer om att människor med olika bakgrund skulle leva åtskilda. Staden var ett reservat för de vita och de svarta tvingades bo i särskilda bostadsområden långt från sina hem in i staden. Idag strävar man istället efter att skapa mötesplatser, erbjuda billigt boende och säkra gator för alla. Frilansjournalisten Malin Olofsson bor i Johannesburg och tar med oss till ett av de områden där omvandlingen har varit som tydligast. Mm. Mm. Längst hela den här gatan så är det små färgglada skulpturer och det här är Utah Street som är hjärtat av stadsställen Bramfontein. Man bygger om till små affärer, kaféer, restauranger och bakom mig precis här är en väldigt populär klubb. Nu är det mitt på dagen så det är mycket studenter som vandrar runt här på väg till de olika högskolorna och universiteten som ligger i området. Vi ska gå in här på ett av kaféerna på hörnet och träffa på Matipa. There wasn't really much infrastructure that supported student life. And I think that over the past few years there's been a lot more space um, for students to have a life outside of the boundaries of. The hon på Matsipa är arkitekter och undervisar på universitetsnivå. Hon driver också det nystartade Studio X som hon vill ska bli en mötesplats för konstnärer och arkitekter och andra som vill jobba med Johannesburgs stadsutveckling. Hon har följt förändringen och gentrifieringen av Braamfontein de senaste åren där det tidigare inte fanns mycket plats för en ung urban kultur, har det nu här och på några andra ställen i staden skapat utrymme för kreativa initiativ, säger hon. I think that, they, that, that spaces like Bramfentin and even Avoneng um, create sites where youth culture can find its expression and where you can have communities of creative people. Johannesburg downtown har länge varit ökänt för hög kriminalitet. Risken att bli rånad är fortfarande relativt stor i vissa områden. Ett av politikernas mål är att öppna upp staden för alla att våga vara i. Och genom investeringarna och gentrifieringen av till har det skett en förändring i det här området. Det började med att ett par privata investerare såg potentialen i området och köpte en handfull fastigheter och renoverade dem till studentboende. Andra hakade på och tillsammans med de som driver de nystartade kaféerna och affärerna betalar de för säkerhetsvakter som patrullerar området. Gatorna är nu säkra och även folk från mindre orter och också vita från de rika villaförorterna kommer nu mera hit. Jag tar hissen upp till femtonde våningen i ett av husen i Bramfontein, till Leratu Marocane. Hans kompis Houta Fokeng sitter i soffan framför den stora TV:n i det annars ganska kala rummet. Både Lerato och Houta har rört sig i Branfantsen sedan 2008, då de kom hit som studenter från sin hemort ett par timmar från Johannesburg, och de har sett förändringen. The fact that Branfanten is it's a friendly place, like it's safe. The changing that Branfanten is becoming the new market and hip. Baksidan A lot of av gentrifieringen är att hyrorna höjs rejält. Idag har både lirator och Rauta jobb på bank respektive fastighetsbolag, men de tycker synd om dagens studenter. Det increased drastically like från 2008 var det like 1.7 and then now a few years later it's like 3.5 like starting you know and that's like cheaper accommodation that's the, the cheapest. Schauter berättar hur studenthyrorna har nästan fördubblats sedan 2008. Idag ligger de på runt motsvarande 2200 svenska kronor i månaden. Arkitekten Mpomatsipa tycker att det är positivt med utvecklingen i Bransfontein och andra liknande stadsdelar i Johannesburg. Och hon beskriver dem som olika öar som poppat upp. Men det som oroar henne är vad som händer utanför dem. Där tvingas invånarna fortfarande leva i en annan verklighet. Vad är relationen mellan these um seemingly democratic spaces these spaces of meeting because it is a new sociability it is a new way for people to be together but what is happening on the edges of this, um, sociability, which is where the majority of the urban population actually reside? skapa boende för alla i johannesburg är borgmästarens ström att skapa en rättvis stad Staden var under apartheid inte öppen alls utan Svarta fick endast jobba i staden. Bo blev de tvingade att göra i särskilda bostadsområden med små hus och dålig infrastruktur långt utanför stadskärnan. Där bor idag 20 år senare fortfarande många av dem som arbetar i staden. Men utan att ha råd med bil och måste istället förlita sig på ett haltande transportsystem. Hur man ska demokratisera staden från sitt extremt odemokratiska förflutna är ett stort dilemma för politiker, stadsplanerare och arkitekter. Jag träffar arkitekten Tom Chapman. Ett av initiativen från stadsledningen är det som kallas Corridors of Freedom. Det um, basically tre... Um, of Tom Chapman är anlitad att jobba med projektet och tanken är att det ska byggas boende för en blandad grupp av låg- och medelinkomsttagare. Där det nu är enplansvillor med stora tomter ska det bli femvåningshus och kontor, affärer och skolor. Man vill bygga ihop det så utspridda Johannesburg. Stadskärnan ska länkas ihop med de stora bostadsområdena utanför stan och det ska bli möjligt att bo närmare arbetet. Ett steg i projektet som redan är på plats är de nya busslinjerna som införts de senaste åren. Men för att göra det här möjligt är det inte fattiga som måste flytta på sig utan medelklassen i villorna, ofta vita sydafrikaner. Uh, the, the dream at this point is that it's, it's mixed mixed in Do people want to live like that? No, definitely not. I mean that's the thing is that uh, that was the, the, first reactions to the Empire Road Card of Freedom was that they there there was um the general feeling was that it was only going to be low income housing developed, you know. Och då marken inte ägs av staden utan av de som har husen gäller det att få med dem på tåget, vilket kan bli svårt. That land uh, that flanks this, this this route is not owned by the city. So ownership is a massive challenge as well. Tom Chapman fortsätter med att det är en stor skillnad mellan den gentrifiering som diskuteras i Europa och New York och den som sker i Johannesburg. Where I, I see gentrification being different um, to to Europe or or New York or something like that is where um, people pi urban pioneers uh, will go to will will settle in in places of that were previously poor but had Some kind of urban quality. They move there because of the quality. Han säger att det som sker i Europa är att folk flyttar in i områden och investerar i dem för att det finns en lokal urban charm där. En charm som dock sedan förstörs genom gentrifieringen av hyrorna höjs och fattiga invånare måste flytta. Men så är inte fallet här i Johannesburg. De områden som det nu investeras i var i vissa fall de värsta exemplen på dålig stadsförvaltning. Vissa hade till och med avlopp rinnande på gatorna. Det fanns verkligen inget attraktivt med områdena. Det är dessa ställen som nu rustas upp, säger Tom Chapman. You had the worst examples of urban mismanagement. So, so raw sewage running in the streets. So definitely there was no there was definitely no allure. In terms of that area, what what what the developers saw was a good base to to build a, a kind of impose an urban kind of um, reality onto the place or kind of sub reality, or whatever. So so it's very different, you know. That's why I don't even like the word gentrification because it's so broad, you know. Ja, här såg investerare möjligheten att göra om ett förfallet område till en ny stadsmiljö berättade arkitekten Tom Chapman som påpekar att han inte alls gillar ordet gentrifiering. Det är alldeles för brett tycker han. Och det var frilansjournalisten Malin Olofsson som hade träffat honom i Johannesburg. Om ni vill se hur det ser ut i stadsdelen Bramfontein, gå in på vår hemsida under sverigesradio.se. Det Där finns mängder av bilder också från penninggången i Göteborg och Hökarängen i Stockholm som vi talade om tidigare i programmet. Ja, det här var vad vi hade att bjuda på i konflikt idag som alltså handlade om makten över staden, vem och vad styr, var vi bor och vilka konsekvenser får det. Har ni synpunkter eller tips som ni vill framföra till redaktionen kontakta oss gärna på konfliktsnabela.sr.se Producent idag var Jesper Lindå, tekniker Jari Henninen och jag heter Daniela Markvart.